Kapitola 13 Monika Jensenová vždycky chápala, že je to příslib bohatství nových světů, co přitahuje lidi jako Jim Russo na dlouhou zemi, aby znovu a znovu zkoušeli své štěstí a zákony pro ně přitom většinou představovaly v porovnání s jejich ambicemi jen malou překážku. Při její první návštěvě Portraž Východ 3 10 let pod ní na zem kročení, trvalo Jensenové minutu nebo dvě potom, co překonala klasickou nevolnost, aby si uvědomila, co jí na tom místě připadá tak známé. Tohle nové portéž bylo skupinou obrovských, parou poháněných pil, jejíž komíny chldlily kous a sléváren, které páchly rozžaveným kovem. Slyšela křik dělníků, jak parních píšťal a pravidelné bušení kovářských kladiv. Bylo to jako něco z jistého fantazi příběhu, který četla jako dítě. No, žádné knize, kterou kdy četla, ale nebyly skupiny dělníků, kteří si na ramena hodili desetimetrovou kládu a pak s ní zmizeli. Mohla ale dosvědčit, že v tomhle konkrétním světě, velmi skromně nazvaném obchodní společnost dlouhé země, se jeden kout v kročného Wisconsinu měnil na steampunkový jídlo na park. A tady přicházel muž, který to všechno řídil. Seržantka Jensenová, děkuji vám, že jste se přišla podívat na můj malý podnik. Jim Russo byl menší než ona. Měla sobě pomačkaný šedý oblek a jeho dobře udržované vlasy měly podezřele svěží, hnědý odstín. Na tváři měl široký úsněv, který mu snad napomáhal cítit se energičtěji, ale možná taky ne. Věděla, že Rusovi 45, třikrát už vyhlásil bankrot, ale vždycky se znovu vytáhl nahoru a teď si vzal hypotéku na svůj dům, aby měl do začátku tohohle mezisvětového podniku. Nemusíte mi děkovat, pane, řekla. Víte, že je naší povinností vyšetřit všechny stížnosti. No jasně, další onenemní kňučení od najatých dělníků, ale to se dá čekat. Vedli jí po blátivé zemi a bylo jasné, že se snaží na ní udělat dojem rozsahem svého zdejšího podnikání. I když bych byl očekával návštěvu spíš sportedžického policejního oddělení, to je místní. Kancelář máte zaregistrovanou v menesnu. A kromě toho byla strašilka Jensenová často povolána k případům, které se těšili zájmu veřejnosti a týkali se dlouhé země ve vyskoncinské oblasti. Zastavili se, aby se podívali, jak další skupinka dělníků zvedla z haldy další neuvěřitelně dlouhou kládu. Předák pak začal počítat: Tři, dva, jedna a v zápětí s tichým zvukem podobným poknutí velké bubliny zmizely. Jak vidíte, je to rušné místo, seržantko Jensonová, řekl Ruso. Začali jsme samozřejmě z ničeho. Nic víc než to co jsme dokázali přinést a žádné železné nástroje. V prvních dnech byla naší prioritou hned po pile slévárna. Teď máme přísun vysoce kvalitního železa a ocely a brzy začneme stavět parou poháněné kombajny a další stroje a pak uvidíte, jak projedeme těmihle pralesy jako horký nůž máslem. Všechno to dřevo putuje na prvo zemi, flotile čekajících nákladních aut. Přivedli ji k nízké dřevěné budově bez přední stěny, která sloužila jako předváděcí prostor. Proníkáme do řady dalších oblastí, které už se netýkají jen surovin. Podívejte se na tohle. Bylo to něco jako puška, která se leskla jako mosazná. Ani jediná železná součástka je určená pro obchod s novými průkopníky. Vím, že otevření dlouhé země nás dostalo do ekonomické krize, ale to je jen krátkodobé. Snížení počtu nekvalifikovaných sil přes, přesice některými drahými a neželeznými kovy to pomine. Na prvo zemi došly Spojené státy do, od koloniálních dnů na měsíc za několik století. Nevidím důvod, proč bychom to nemohli na kterékoliv z dalších zemí dokázat zas. Mě osobně ta představa velmi vzrušuje. Je to nová doba, Seržantko-Jensonová. A s a zbožím, jako je tohle, bych u toho rád byl od samého začátku. Stejně jako se na to chystaly stovky, tisíce dalších podobných chudých podnikatelů, pomyslel si Jensonová. A většina z nich byla mladší než Ruso, chytřejších. Nezatíženějších předchozími nezdary, které v Rusově případě začaly komicky naivním pokusem vytěžit zlato na vkročné kopii Satrovy Pily. To bylo téměř stereotypní nepochopení hospodářské reality nové doby. Musí to být těžké, pane Ruso, vyvážit zisk, který máte s tlakem, který na vás vyvíjejí vaši zaměstnanci. Usmál se, protože byl na tuhle otázku připraven. Já tedy nestavím pyramidy, seržantko Jensonová, nebyčuju otroky ale rozhodně neprovozovala filantropickou nadaci, jak Johnsonová věděla. Dělníci, většinou mladí a bez zvláštního vzdělání, často neměli představu o tom, co se na dlouhé zemi děje. Dokud tam tedy nedorazili, aby pracovali na místech, jako je tohle. Jakmile si uvědomili, že mohou využít svou sílu, aby si vybudovali něco pro sebe, měli sklony připojit se k některé z nových společností a vyrazit hlouběji do vkročných světů, aby je kolonizovali. Nebo v okamžiku, kdy pochopili, že tam někde existuje bezpočet světů, které nevlastní člověk, jako je Jim Russo, prostě odešli do nekonečných prostor. Někteří lidé pak jednoduše šli a žili a jak se dalo nejlépe z toho, co jim země dala. Říkalo se tomu syndrom dlouhé země. A tady začínaly stížnosti na Rusa. Říkalo se, že se svými dělníky uzavírá tvrdé penalizační splouvy, které mají zabránit jejich odchrům a pokud se to stane, pro následuje je s, nala, s najatými svalovci. Najednou měla neodbitné tušení, že tenhle muž to nedokáže, tak jak se mu to stalo už předtím. A až se situace citelně zhorší, začne přitahovat šrouby ještě silněji. Pane Russo, musíme se dostat ke konkrétním věcem, z níž stíž... vás, šti... vás stížnosti obvinují. Je tedy nějaké místo, to bychom si mohli promluvit v soukromí? Samozřejmě. Jensenová věděla, že po všech okolních zemích na světech, které se ze dne na den měnily v díly, snili lidé o útěku a o svobodě. Zatímco Jensenová čekala na kávu, všimla si v rusově poličce vyřídit náborového letáku jediného listu na špatném dřevitém papíře, který označoval zřízení další nové společnosti, která se chystá na západ. Sny o nové hranici dokonce i tady v kanceláři malého podnikatele. Jensenová, která se teď pomalu blížila čtyřicíce, někdy přemýšlela, jestli se nemá zbalit, vyrazit ven sama a nechat prvozemí a, a čím dál tím kalnější vody nižších zemí za zády.